Ірен Роздобудько Метелик не кричить Читає Ірина Мельник Сьогодні, напевно, мій день, думала Марта, упевнено йдучи центром міста. Дійсно, з самого ранку без зайвих проблем, які майже щомісяця виникали при спілкуванні із бухгалтерією, вона отримала чималу суму відпускних і одразу ж придбала білу сумку саме таку, яка пасувала до її білого сарафана. А ще вдалося без черги заплатити на пошті квартирний борг за три місяці. Більше того, ідучи сквером, вона помітила, як під ніг випорхнув зелений папірець і полетів алеєю, підхоплений легким полуденним вітерцем. Вона б на нього й не поглянула, але він, як великий метелик з розчахнутими крилами, пурхнув і застряг у квітах на клумбі і Марта чітко побачила на ньому цифру 100. Ну, не така вона вже й бідна, аби нахилятися за серветкою чи календариком, адже зелений папірець нагадував і те, і те. І не така вже дурна, аби потрапити на гачок шахраїв чи жартівників, котрі певно спостерігають за нею. Марта крадькома роздивилася довкола, але алея була порожня. Вона уповільнила крок, аби придивитися, не нахиляючись. Придивилась. Папірець мав правильну форму, портрет Бенджаміна Франкліна і був майже новенький. Марта озирнулася. Поруч нікого. Нахилилася, ніби поправляє ретязь на босиніжках, і тричі, промовивши «пробач господи», підняла купюру, зібгавши в долоні. Вона була щільна і хрустка, сумніватися не доводилося. До кінця алеї Марта йшла з напруженою спиною, очікуючи на одну з тих історій, яку чула від людей. Зараз її наздоженуть, і довкола знахідки почнеться якась шахрайська катавасія з непередбачуваними наслідками. Але нічого такого не сталося. І Марті, Перед тим, як сховати купюру до нової білої сумки, довелося ще кілька разів вибачитись невідомо перед ким і тричі прочитати «Отче наш», аби очистити сумління від неприємного відчуття, що вона заробила на чужому нещасті. Зрештою, подумавши, що купюра могла належати тому, у кого їх кури не клюють, тому й вилетіла з того гаманця чи кишені, Марта заспокоїлась і вирішила негайно витратити дурні гроші на щось корисне. І от тепер вона йшла і роздивлялася себе у вітринах, думаючи, що день розпочався непогано і має бути добрим. Відображення у вітринах їй подобалося. І воно це відображення, ніби існуючи окремо від Марти, натякало їй на те, що варто було б зробити ще один крок, на який сама Марта не наважувалася – нарешті завітати до невеликої крамниці на розі. Цей бутик давно приваблював її тим, що там за склом вітрини на довгих, елегантних кронштейнах в стилі хай-тек, встановлених один проти одного, висіли ексклюзивні вироби – жіночі сукні та чоловічі костюми найвідоміших у світі брендів. І, як зазначалося у рекламі, вони були тут тільки в єдиному примірнику. Марта завжди обходила цю крамницю соромлячись своєї неспроможності придбати якусь річ у завжди порожньому залі. Але сьогодні вирішила, бодай, прицінитися до дорогих суконь. Чи потягне таку покупку її гаманець? Вона точно знала, що не потягне. Навіть на один рукав не вистачить. Навіть на хустку батик. Навіть на один гудзик з костюму от кутюр. Але зрештою треба хоч один раз поцікавитись – так воно чи не так, аби заспокоїтись, а не позирати на ту вітрину, як кіт на сало. Зазирнути і поводитись впевнено, а потім зробити вигляд, що нічого з тих дорогоцінних лахів тобі не підійшло за розміром або не відповідає твоєму вибагливому смаку. Марта рішуче розчахнула двері. І одразу ж почула мелодійний перегук дзвоників, що висіли над ними. Отже, її візит не пройде непоміченим. Так і є. З приємної напівтемряви невеличкого приміщення випливла на зустріч молода продавщиця. «Добрий день», – привіталася люб'язно. «Вам допомогти?» Марта розуміла, що так спілкуватися із потенційними покупцями вимагають правила етикету, що це правильно і навіть необхідно, але нав'язливий сервіс дратував її і ніби зобов'язував зробити покупку. Про себе Марта давно знала. Щойно вона починає спілкуватися з будь-якими торговцями, як непотрібна річ опиняється у неї у кошику. Такий вже дурний характер, не може пручатися, важко відмовити тому, з ким привітався. Тому вона зробила суворий вигляд обличчя. «Дякую, я подивлюся сама». На відміну від настирливих ринкових торговців, чемна дівчина одразу ж знову сіла в своє кріселко за касою. Марта підійшла до Кронштейна жіночим одягом, із задоволенням почала перебирати сукні і костюми, які навіть на дотик здавалися зітканими з пелюсток або сплетені з золотого руна. Але ж ціни! Марта завжди дивувалася. Хто таке купує? Хіба що сноби, чиїсь коханки, депутачі чи просто дурні? Таке можна надіти лише один раз. А в Мартиному випадку взагалі жодного, адже їй просто нікуди в таке вбратися. Вона зняла одну вішалку з сукнею, що виглядала не такою викличною, як інші, підійшла до люстра і з діловим виглядом приклала сукню до себе. Непогано. Навіть дуже непогано, щоб не сказати «просто дивовижно». Марта зітхнула, нахилилася, аби уважніше роздивитися етикетку, пом'яла тканину в долоні, як це робила на ринку, аби упевнитись, що тканина не мнеться, і несподівано... Намацала в кишені сукні щось тверде, видовжене, схоже на пачку тонких жіночих цигарок. Продавщиця не дивиться на неї. Марта крадькома полізла до кишені і витягла звідти плаский мобільний телефончик, фіолетовий з золотавими загравками по всьому корпусі, справжній витвір дизайнерського мистецтва. Звичайно ж, подумала Марта, треба вчинити чесно і одразу віддати його на касу. Чи не досить з неї знайдених доларів? Марта поглянула у бік продавщиці. Та відверто нудьгувала, гортаючи глянцевий журнал. У неї були занадто довгі нігті, викличний макіяж і зверхній щодо неї Марти вигляд. Ні. Тут не може бути ніякої солідарності. І ніякої впевненості в тому, що продавщиця не забере іграшку собі. А якщо це так, навіщо віддавати? Це все одно, що бігати вулицею і питати у кожного про загублену купюру – Дев'ять з десяти подякують і відберуть. Переконавши себе у такий спосіб, дівчина швиденько поклала слухавку до своєї кишені, ще раз прискіпливо розглянула сукню, зробила розчаровану гримаску, повільно понесла до кронштейну. А вже коли повісила до середини, помітила на тканині волосинку, ледь помітну, світло-руду. Марта пройшлася рукою по ряду інших суконь, зробила вигляд, що жодна їй не сподобалася. Відійшла до круглого кронштейну шаликами і помітила, що один з них, ніжно-блакитний, всіяний дрібними різнобарвними метеликами, коштує трохи менше її знайденої сотні. Отже, чудовий привід позбутися дармових грошей. Марта рішуче зняла шалик з гачечка, попрямувала до каси. «Чудовий вибір! Вітаю!» – сказала дівчина. Марта зробила вигляд що перераховує купюри в гаманці і ніби ненароком витягла з нього зелений папірець. «Вибачте, у мене тільки такі», – промовила з королівською гідністю. Цього разу дівчина з повагою огляділа Мартин Сарафанчик і сумку, явно придбані на ринку, ніяково посміхнулася. «Але ми не приймаємо долари», – промовила нерішуче. «Вам слід їх розміняти». «Решти не треба», – посміхнулася у відповідь Марта. Дівчина гмукнула і, подумавши кілька секунд, швидко взяла гроші, любязно і поквапливо зняла з гачка упаковочний пакет. Але Марта одразу накинула шалик на плечі і, кивнувши продавщиці, швиденько вийшла на вулицю, хвилюючись, чи не була це якась перевірка. А ще гірше – зйомки прихованою камерою, які увійшли в моду і загрожують стати справжнім покаранням для нечистих на руку і сумління пересічних громадян. Але ніхто не біг за нею слідом, не хапав за руки, не звинувачував у привласненні чужого майна. Попри це, Марта вирішила швидше перейти на протилежний бік вулиці і загубитися у натовпі. Аудіокнижка на Радіокультура. Була 12 година дня. Сонце вже припікало потилицю, а щоки Марти палали, ніби вона скоїла злочин. Опівна пів дівчина мала зустрітися зі своєю подружкою у кафе біля старовинного фонтана, яке так і називалося – «Фонтан». Марта прийшла раніше, замовила собі бокал холодного пива. Людей в кафе було багато, всі голосно розмовляли, з динаміків лунала музика. На Марту ніхто не звертав уваги. І вона нарешті могла витягти телефончик з кишені і уважно роздивитися його – Маленька слухавка вишуканого фіолетового кольору, гарненька приваблива штуковина. І така вінтажна, можна сказати, старомодна, адже нині всі хизуються величезними смартфонами, котрі ледь вміщаються в руку. Варто сказати, що у Марти мобільного телефона не було і, за її переконанням, ніколи не буде. І це була її принципова позиція. Коли їй було років зоп'ять, вона помітила, що люди на вулицях починали голосно розмовляти із самими собою. І це неабияк її налякало. Тоді мати вела її в садок і, вказавши на кількох перехожих, що жестикулюючи промовляли в голос якісь нісенітниці, сказала з острухом, «Скільки ж розвелось божевільних!» Згодом Марта дізналася, що ті божевільні розмовляють по телефону ось так запросто оприлюднюють свої секрети в будь-якому місті, де їх заскочує дзвінок чи бажання погомоніти. Це здалося їй неприродним. І так само неприродним це залишилося і дотепер, коли вона чула «Як ми могли жити раніше?» Ніби наявність мобільного зв'язку робила життя справжнім, вагомим і повноцінним. Марта ж була впевнена «Це собачий повідок, довжина якого залежить від статків господаря», і у свої майже 27 років ходила посеред мобільних колег і знайомих, як незаймана наречена війська господнього. Висловлюватися вголос на вулиці чи в кінотеатрі їй здавалося неприродним і неприйнятним для її вразливої до чудес науки і техніки натури. Отже, Марта крутила в руках приємний на дотик фіолетовий прямокутник, милувалася зеленкуватим блиманням екранчика і ловила себе на думці: певно, так само крутив би в перстах цю дивовижу, який-небудь тубілець на невідомому загубленому острові. «О, ти вже тут?» – почула над головою. Тетяна, як завжди, говорила голосно і зазвичай вже стріляла своїми чорними оченятами на всі боки. Нарешті її погляд неймовірним зусиллям волі зміг сконцентруватися на руках Марти. «Ого! Нарешті купила собі мобільника? А чому такий старомодний?» Вона придивилася пильніше і роззявила рота. «О, крута штучка, гламурна! Раритет! Таких зараз вже не випускають. Скільки ти за неї віддала?» е, «Це… видали на роботі», – сухо відказала Марта, ховаючи слухавку в сумку. Розповідати про ранішні пригоди їй не хотілося. «Сьогодні перший день відпустки, а роботи стільки, що можуть раптом викликати». Тетяна іронічно знизала плечима. «Гарна в тебе робота, коли вам видають такі мобіли!» Звісно, не повірила, подумала Марта. Адже дійсно, її робота не була пов'язана з терміновими викликами. Марта працювала на швейній фабриці, котра жевріла під пресом новітніх технологій конкуруючих фірм і мала мрію коли-небудь відкрити свою майстерню, де кожна річ мала б свою історію. Тоді, певне, вона не уникла покупки смартфону для ділових перемовин із замовником. Але після розлучення ця мрія відсунулася у найдальший куток переліку нагальних проблем, яких і без того було безліч. Аудіокнижка. Отже, приятельки сиділи в затінку просто неба, пили пиво, ліниво перекидаючись репліками. Марта зловила себе на думці, що спілкування із колишньою однокласницею давно вже втратило сенс. Обговорювати, крім чоловіків, нема чого. Інших загальних тем обмаль, а приводу розпрощатися і піти у найближчі кілька хвилин не передбачається. Тетяна голосно переказувала вчорашню пригоду в таксі, потік свідомості з домішком сексуальної заклопотаності. Марта робила вигляд, що слухає, і крадькома поглядала на годинник. Звуки міста навіювали монотонно заціпенілий стан, в якому Марта перебувала останні півроку. На тлі цієї монотонності звідки лязь долинула тлумлена мелодія Адажі у Альбіноні. Така чарівна, така заворожуюча музика. Вона перекреслила всі попсові крики, що линули від барної стійки, спустилась на цей пивний острівець, немов золота куля, огорнула якоюсь світлою тугою, Перед чогось справжнього збентежила і змусила Марту закрутити головою у пошуках джерела, з якого линули ці притлумлені чарівні звуки. Мелодія лунала десь зовсім поруч. Але звідки? Марта глянула на Тетяну. Чи чує вона ці звуки також, чи мелодія лунає лише в її уяві? Та це ж твоя мобілка, здогадалася Тетяна. Марта з трепетом дістала слухавку, котра сповнила її долоню чарівних вібрацій, Зробила великий ковток із бокала під цікавим поглядом подруги. Нема куди подітись. Треба відповідати. Непевним жестом піднесла апаратик до вуха, повільно натисла намальовану на екрані телефонну рурочку. «Слухаю». Тетяна уважно стежила за нею. Кілька секунд Марта просиділа нерухомо, притискаючи слухавку до вуха. Потім натисла на екрані червону рурочку і заховала телефон до кишені. «Щось важливе?» з цікавістю запитала Тетяна, побачивши, що приятелька змінилася на обличчі. «На роботу викликають?» «Так, викликають», – розсіяно підтвердила Марта і підвелася. «Не ображайся, я маю йти». Тетяна ображено знизала плечима. Марта йшла під прискіпливим поглядом колишньої однокласниці, а в голові ще лунав голос із слухавки. «Тихий, хриплуватий, котячий». Даю тобі пару годин можливості не псувати наші стосунки. Повертайся, кохана. Цього ж дня Марта мала безліч невідкладних справ. Треба було з'їздити до нотаріуса, оформити папери на автомобіль, який нещодавно дістався їй у спадок від якогось дальнього родича по материнській лінії. Відсидіти дві години на черговій лекції в автошколі, забрати з дитсадка сина старшої сестри і відвести його додому, адже Марія цього зробити не могла через якісь термінові збори на роботі. Незважаючи на відпустку, Марта відчувала себе заклопотаною діловою жінкою, обтяженою серйозними і невідкладними справами. Нотаріус, автошкола, дитсадок… Ох! Але йдучи до метро… Марта несподівано подумала, що у всіх цих справах немає нічого цікавого, нового, доленосного і духовного, того, що могло підняти над буденністю, дати новий поштовх до життя, нові відчуття і можливості. Нема заради чого і чим жити. Ця неприємна думка впала на неї, немов величезна краплина холодного дощу, і вцілила в саме тім'ячко. Всі її невідкладні справи, дрібниці, «Нікому не потрібна щоденна метушня, марнота-марнот». Марта аж стишила кроки, вражена цією жахливою думкою. Відверто кажучи, вона вперше так виразно це усвідомила. Робота, дім, часом вечірки, іноді нудні побачення з передбачуваним фіналом, серіали, які дивиться у півока, аби не лежати у суцільній тиші – Випадкове, несистематизоване читання, аби просто втупитися очима в сторінку, їдучи в транспорті. Захоплень немає, справжніх друзів теж, таланту Бог не дав. Чим жити? А чим живуть усі ці люди, що оточують її в метро? Невже вони живуть так само, як і вона, сприймаючи дібні буденні справи за щось важливе і справжнє, Клопочуться, метушаться, відвойовують собі місце під сонцем, яке врешті-решт зводиться до цілком певного масштабу два на два на цвинтарі. Навіщо все це? Навіщо вона сьогодні одягла цей білий сарафан, якщо ненавидить його? Навіщо купила дешеву білу сумку, аби підкреслити свій несмак? Навіщо ці посиденьки з Тетяною, яка ніколи не була її справжньою подругою? Виявляється, що найцікавішими подіями на сьогодні і навіть на чималу кількість про минулих років стала знахідка чужих грошей і крадіжка чужого телефону. Гроші тепер перетворилися на вишуканий шалик, який виглядав недоречним на тлі її білого сарафану, а тендітний прямокутник телефону неприємно обтяжував кишеню. А все разом дало поштовх до тривожних думок про власну сірість і марність існування людства взагалі. Чи не занадто? А може, не всі так живуть? Погляд вихопив постать худорлявого юнака, що хилитався над нею, мов водорость під водою, тримаючи в руці книгу «Диво польоту», а нижче дрібним шрифтом було написане «Історія космонавтики». Марта посміхнулася майже крізь сльози. «Ні, не всі». Обличчя юнака було засередженим і відстороненим, ніби він перебував в іншому вимірі. Він уважно і захопливо дивився на сторінку, час від часу здіймаючи очі і поглядаючи за вікно в небо. А потім, перепочивши від своїх фантазій, знову повертався до якихось складних малюнків у книзі. У нього було тонке, натхненне обличчя. Обличчя, що свідчило про складний духовний світ. Чи цікава була б йому вона? Марта! Напевно, що ні. Марта зітхнула і перевела погляд далі. Жінка, що сиділа поруч, теж вдупилася у книжку. Кольоровий, мовообгортка від людяника, любовний роман. Теж інший вимір. Вона уявляє себе Діаною, Анжелікою, Ізабеллою чи Скарлет, і свято вірить, що завтра їй на голову звалиться Ред Батлер чи Дон Педро з маленькими чорними вусиками і поведе по борхливому житейському морю, а посуху. Її життя насичене мріями й дурницями, але вона ніколи не замислиться над його штучністю. І, звісно, не страждатиме від думок про власну недосконалість. Марта несподівано подумала про власницю телефону. Певно, що вона не така, як Марта, якщо має можливість обирати сукню в бутику і легковажність забувати в ній такі важливі речі. От роззява подумки вилаяла Марта невідому жінку. Мабуть, зайшла поміряти ганчір'я і випадково поклала апаратик до кишені нової сукні, а потім так і повісила її на кронштейн. Тепер, певно, шкодує, ходить десь, вигадує дурниці замість того, аби йти до власника такого красивого оксамитового баритону. Шкода, що через присутність Тетяни Марта нічого не змогла відповісти, пояснити ситуацію, вибачитись. Її вразили слова «Повертайся, кохана». От якби їй Марті так подзвонив Андрій. Ні. Одне лише це ім'я, навіть вимовлене подумки, змушує одразу ж підвести очі вгору, адже вони наливаються сльозами. Не можна дати їм перелитися, потекти по щоках солоними струмками просто тут, у метро. Цікаво. Коли ж мене цей біль? Вже рік, як вони не живуть разом, а однак серце ниє, ніби все сталося вчора і не дають спокою сумніви. Можливо, не треба було гарячкувати? Гадала, що він ніде не подіниться, а він пішов і не повернувся. Більше того, як кажуть спільні знайомі, вже збираються знову одружуватись. А вона, Марта, тільки зараз зрозуміла, що зовсім не може бути сама, що її гнітить самотність, тиша, порожнеча в квартирі і в душі. Нехай би був, вже не такий і коханий, але звичний, як у всіх. В яку таку дурну мить вона відчула себе кращою за інших. Аудіокнижка на радіокультура в нотаріальній конторі Марта пробула з півгодини. Усе вирішилося досить швидко. Стало зрозуміло, що автомобіль дістанеться їй не скоро, адже на нього ще є купа претендентів, дальніх родичів. Марта посміялась разом із нотаріусом і легко відмовилася брати участь у змаганні за нещасно-допотопну ладу, яку ще мали якимось чином поділити на вісім частин. Дорогою до отошколи вона ще встигла зайти до українських страв і перекусити кількома овочевими салатами. Тепер, принаймні, можна висидіти пару годин на нудних і незрозумілих, а головне – цілковито безглуздих в її ситуації лекціях. Піти на курси водіння їй порадила та ж Тетяна. Навчисься водити чи ні, це справа десята, резюмувала вона. А от чоловіків там, певно, багато. Можливо, познайомишся з кимось. Принаймні, розважишся. Останнім часом всі знайомі відчайдушно намагалися влаштувати її життя. Допитувались, чому вона така гарна, розумна і молода ходить сама, мов неприкаяна. Чути це було досить неприємно. Так, ніби всі решта були «прикаяні» а подекуди й просто прикуті до сімейних галер. І одна Марта, на їхню думку, пливла собі за течією, як човен, що зірвався з припону. Марта оминула дитячий майданчик, зайшла на подвір'я середньої школи, де знаходились водійські курси. Вона дещо запізнилася, вибачилась і під докірливим поглядом інструктора тихенько сіла на своє місце. За шкільну парту поруч із оглядною жінкою Світланою Сергіївною. Інструктор стояв біля дошки і креслив якусь траєкторію. Марта зітхнула, розкрила зошит, гроші заплачено, треба вчитись, а може колись знадобиться. Спереду та позаду сиділо чоловік сім-вісім, з них лише двоє мужчин – старе та мале. Старий засинав, малий ремигав жуйку. От тобі й познайомишся. Марта не слухала, про що бобонить інструктор, водила ручкою в зошиті і малювала якусь кумедну пику. А потім знову почула знайому мелодію. «Адажіо!» І вона знову збентежила своєю тривожною гармонійністю. Слухала б і слухала. Інструктор незадоволено зиркнув аудиторію, і Марта поквапилася витягти мобілку, мовчки натиснула на кнопку відповіді. «Де ти? Час вичерпався?» долинуло зі слухавки. «Ти неслухняна дівчинка». Голос ще щось промовляв, але Марта відключилася, винувато поглядаючи на інструктора. Навіщо їй зайві клопоти, чиїсь негативні емоції, які її не обходять? Треба буде подбати, аби цей голос більше не турбував її. Але як це зробити, Марта не знала. Хіба що викинути цей телефон чи завтра ж віднести назад до магазину? До кінця лекції – Марта так і не змогла зосередитись і увесь час боялася, що дзвінок повториться. Нині голос вже не здавався їй таким привабливо-оксамитовим, тепер він був безбарвним, сухим як сіно. Якщо до першого дзвінка вона поставилася із розумінням і навіть позаздрила тій, на яку чекають, які дають шанс повернутися – то тепер вона уявила, як десь в іншому кінці міста, в порожній хаті, сидить покинутий чоловік, можливо, якийсь психопат, і вигадує страшні покарання своїй дружині чи коханці. Майже так само колись дзвонив і Андрій. Марта підвела очі і знову розсердилася на свою сентиментальність. Але недовго. І на домашній телефон. А якщо розшукати цю жінку? Знайти її і застерегти від невиваженого кроку. Поділитися, як по ночах душать спогади, а запахи, музика, місця, де ходили разом, навіюють таку тугу, що нема куди подітися від неї. Можливо, ця невідома жінка вже шкодує про зроблену помилку і не знає, що на неї чекають, що її вибачили. Аудіокнижка на Радіо Культура. На цьому занятті, власне, як і на п'яти попередніх, Марта так нічого й не зрозуміла. Вийшла втомлена, хотілося спати. Її колежанка, з якою вони сиділи за однією партою, безкінечно теревенила, поки вони разом йшли до тролейбусної зупинки. Це теж був потік свідомості, як у Тетяни. Але цього разу в нього впліталися непотрібні Марті історії про хворобу свекрухи, про виведення плям різними хімічними засобами і переваги одних над іншими, про перевозку пікінесів китайськими туристами у взуттєвих коробках до Лівії, про нітрати в продуктах, про корисний гель від целюліту і про багато інших речей, якими Світлана Сергіївна заповнювала своє життя. Не дослухавши переказ 140-вої серії циганського щастя, Марта вибачилася, швидко розпрощалася і, помітивши маршрутку, помчала через дорогу. Вона правильно розрахувала. Огрядна Світлана Сергіївна на такий вчинок не спромоглася і лишилася стояти на протилежному боці з роззявленим ротом, в якому застряг останній крик циганського барона Мурільо. Тепер на Марту чекала ще одна справа – дитсадок. А потім день можна було б вважати закінченим. В маршрутці Мелодія Альбіноні, до якої Марта майже звикла, гаряче різанула по нервах. Все ж таки, це якась неземна, нелюдська мелодія. Її можна було написати лише кров'ю стомленого і пораненого серця. Треба буде знайти якусь літературу, почитати про композитора. Що буде цього разу?» Марта не квапилася діставати слухавку. Розмірковувала, чи варто одразу послати власника голосу кудись подалі, пояснивши, що його панянка викинула мобілку. А вона, Марта, підібрала її у сміттєвому контейнері, але, оглядаючи супутників, вирішила промовчати. Ненависть до публічних откровень давалася в знаки, а звички говорити в голос в залюдненому місці у Марти просто не сформувалось. Тому вона втретє мовчки приклала слухавку до вуха. «Гадаєш, я тебе не знайду? Обіцяю. Якщо не повернешся, отримаєш голову своєї матері в коробці з-під торта». Те, що вона живе в лісовому, я знаю аудіокнижка на радіокультура, мата прийшла. Зрадів небіж, побачивши, як вона йде до майданчика, на якому гралися вихованці дитсадка під наглядом молоденької студентки-практикантки. Марта посміхнулася. З легкої руки чотирирічного Славка в родині прижилося це ім'я – Мата. А чоловік сестри навіть звертався до неї не інакше, як наша Мата Харі. Певно, дружина сестри здавалася йому загадковою на тлі їхнього розміреного і вивіреного по хвилинах подружнього життя. Марта підхопила небожа на руки, кивнула виховательці і понесла хлопчика до виходу. Він обіймав її шию, перебираючи пальчиками пасма її волосся. Можна було б опустити його на землю, але зараз Марті було приємно його тепло, ніжний запах, дотик замурзаної прохолодної щічки до її гарячого чола. Марта вже картала себе за вранішню крадіжку клятої слухавки. І хоча вона добре розуміла, що погрози її не обходять, однаково на душі було незатишно. А якщо це не жарти? І навіть якщо вона викине цей телефон, чи зможе забути про те, що хтось, а вірогідний якийсь психопат, полює на беззахисну жінку? Що робити? І чи варто щось робити? А якщо варто, що саме? Піти до поліції? Ну, це вже точно ні. Якось, коли її пограбували в ліфті, їй довелося звертатися до відділку без жодного результату. Крім того, їй сказали, аби вона не морочила голову своїми дрібницями. Порадили забути. А тут доведеться ще й пояснювати, звідки у неї цей телефон. І потягнеться довгий-довгий ланцюжок, що викличе безліч непередбачуваних проблем. Отже, що робити з цими дзвінками, незрозуміло. Наче у вісні вона довела Славка додому, як годиться, хвилин з десять поспілкувалася зі свикрухою сестри, котра не вставала з ліжка, і вирішила не чекати на повернення зі зборів Марії. Розіклала на столі фломастери, папір, нехай поки малий малює. Налила Ганні Павлівні чаю. Нічого, якось разом дочекаються. Їй кортіло скоріше піти до себе, вона жила неподалік від сестри і щось вирішити зі своєю знахідкою, яка вже відчутно попсувала нерви. Вдома її трохи попустило. Слухавка мовчала. Марта повечеряла, увімкнула телевізор, прилягла на диван. Взяла до рук телефончик і нарешті змогла без свідків уважно роздивитися його. Мініатюрний, темно-фіолетовий із золотавими вкрапленнями. На відміну від тих, які мають її знайомі, Маленький вміщався в долоню. От якби знати, як його нейтралізувати, щоби не співав, не бив по нервах. Чому вона, Марта, така безпорадна, коли справа торкається будь-якої техніки? Це ж, як кажуть, елементарно. У всіх вже давно є смартфони, і тільки вона не може наважитися посадити себе на цей короткий повідок, як остання дикунка. Чим, до речі, давно вже викликає здивовані погляди. Особливо, коли який-небудь чоловік, а таке за останній рік траплялося три чи чотири рази, просить її номер, а вона дає заяложені цифри домашнього. А якщо порадитись з Андрієм? А що тут такого? Чудовий привід? І досить серйозний? До того не було жодного. Навіть пральна машина не псувалась. Можливо, сьогоднішня пригода зі слухавкою не випадкова. Можливо... Небо дає шанс налагодити колись дружні-подружні стосунки, почути голос, розповісти про себе. До кого ж вона ще може звернутися? Не пояснювати ж комусь сторонньому, що поцупила чужу річ? Марта рвучко зіскочила з дивану. Раптом у неї не лишилося його нових координат. Вона з неабияким хвилюванням почала порпатися у старому записнику. Ось він. Є записаний олівцем зі слів спільного товариша, якого зустріла на вулиці. Марта не боялася, що хтось тепер помітить її сльози. Згадала, як невимушено і весело запитала тоді в Сашка, «Ну, як там мій колишній? Бачиться з ним?» Та навіщось виманила в нього цей номер? І жодного разу не наважилась набрати. «Що ж, час минув, можна скористатися нагодою». Але палець зрадницьки зупинявся на останній цифрі. Нарешті їй вдалося подолати хвилювання. «Слухаю». Цю саму мить Марті здалося, що справа у неї мізерна, безглузда та схожа на брехню, що ніяких жахливих повідомлень вона не чула, що усе це маячня і гра її хворобливої уяви, а єдине, що було правдою – бажання почути це спокійне «слухаю» і натиснути на відбій. «Слухаю» повторив Андрій. Марта хитнула головою, зобразила на обличчі посмішку, ніби він міг її бачити. «Привіт! Це я. Можеш говорити?» Намагалася говорити невимушено і швидко, або він зрозумів, що у неї справді важлива, невідкладна справа, яку може вирішити тільки він. «Вибач, що турбую, але мені треба порадитись. Ти не проти?» Він був не проти». І Марта докладно розповіла все, що відбулося сьогодні, починаючи з самого ранку, періодично запитуючи, «Ти ще можеш говорити?» Марті хотілося бути тактовною, дати зрозуміти, що вона дещо про нього знає і не збирається викликати ревнощі його нової подруги. З іншого боку, цим питанням вона підкреслювала, що тепер він «невільний» а точніше, не такий вільний, аби не звітувати про цю довгу розмову із колишньою дружиною перед іншою, яка, можливо, ходить чи лежить поруч. Так, замислився після її довгої тиради. Ти мене, як завжди, дивуєш. Якщо, звісно, нічого не вигадуєш. Усе просто. По-перше, номер абонента висвітлюється на екрані, якщо ти це помітила. А отже... Ти можеш сама перетелефонувати йому і розповісти те, що розповіла мені. Якщо твоя мета саме така. По-друге, якщо ти хочеш лишити знахідку собі, відкрий зворотню панель апарату і витягни карту. Запам'ятала? Це зараз знає і шестирічна дитина. А що далі? Нічого. Згодом купиш собі новий пакет і користуватимешся. Ну і, звісно, придбай зарядний пристрій для цієї марки. Нарешті вибереся зі своєї епохи кам'яного віку. Це усе, що ти хотіла запитати? Так, дякую. Тоді бувай. В слухавці залунав відбій. От і все. Незважаючи на те, що мобілка більше не озивалася, заснути цієї ночі Марті так і не вдалося. Різні запитання лізли в голову. «Хто вона? Ця жінка? Скільки їй років? Чому її так наполегливо розшукують? Чи можливі такі жарти? А якщо це не жарти і не залякування покинутого чоловіка, а щось набагато серйозніше? От якби та роззява не загубила телефончик, вона б вже щось зробила, аби вберегтися». Марта була впевнена що власницю слухавки можна було б якось вирахувати через телефонну компанію. Але як це робиться? Не дзвонити ж знову Андрію? Це було б вже занадто. Звернутися до поліції? Писати заяву? Пояснювати, як, де і чому поцупила чужу річ? Та й хто займатиметься такою дрібницею, якщо стільки справжніх злочинів лишаються нерозкритими? За вікном вже давно яснів загострений молодий місяць, а Марта усе не могла склепити повік. Немов кіноплівку прокручувала перед очима минулий день, починаючи з того моменту, як відчинила двері крамниці. Цікаво, як мобілка опинилася в новій сукні. Мабуть, жінка була схвильована, роздратована, втратила пильність. Але тоді навіщо в такому стані заходити до крамниці із сукнями? Хоча тут усе ніби зрозуміло вирішила почати нове життя. Нелогічно, але дуже по-жіночому. Адже сама Марта в перший день без Андрія чинила так само. Пішла спочатку до перукарні, зробила коротку стрижку, а потім відчайдушно витратила ледь не всі гроші на супермодний брючний костюм. Він і досі висить у шафі непотрібний, невдягнений жодного разу. Андрій так і не бачив, як він їй личить. Але ж Андрій, хоч і був розлючений її рішенням розлучитися, все ж не погрожував, не казав таких жахливих речей. Сипонуло морозом поза шкірою. Якщо не повернешся, отримаєш голову своєї матері в коробці з-під торта. Хіба так можна жартувати? Марта відчула гострий жаль до невідомої жінки. Певно, вона зовсім молода, можливо, її ровесниця. Судячи з того, що мала можливість відвідувати дорогий бутик, заможна. І ще світло-руда волосинка. Вона могла бути чиєю завгодно, у кого, скажімо, на нервовому ґрунті не все в порядку з волоссям. Але Марта була майже впевнена, що волосинка ця власниці мобілки. А якщо судити по розміру сукні, яку міряла, жінка тендітна, струнка зі смаком. Тобто, така як вона, Марта. Тобто вона, Марта, не така вже й потворна, як сама гадає. Прикро. Втрапила дівчинка в халепу. І, мабуть, немає кому розрадити, допомогти. Мати, як казав голос, живе в лісовому. Глушина. Мабуть, дівчина втекла звідти у красиве життя. Хіба мало таких у місті? Воно ковтає провінціалок, як молох, і, мов би, жальний вітряк перемелює, пережовує і випльовує на окружну дорогу, де вдень і вночі юрмляться повії. А раптом всі ці погрози не жарти психопата. Що тоді? Можливо, ховаючись від чоловіка-тирана, жінка вже десь далеко і не знає, яка загроза нависла над її матір'ю. Марта аж підхопилася на ліжку. Рішення прийняте Завтра ж вона поїде в лісове. Це не так вже й далеко. До того ж відпустка час є. Село невелике. У ньому повинні знати, в кого донька поїхала до міста, і, судячи з усього, гарно влаштувалася. Люди все знають. «Поїду», – вирішила Марта. «Побалакаю з тою жінкою. Якось обережно розпитаю. Дізнаюся, де її донька. З ким? Можливо, немає нічого страшного. Так, побутовий родинний конфлікт». Зрештою, моє сумління буде чистим. Вона згадала про знайдені 100 доларів, про телефон, зітхнула. Нічого не дається так просто. А отже, треба відшкодувати долі за несподівано надані подарунки. Ох, краще б їх не було. Аудіокнижка на Радіокультура. Вранці все видалося інакшим, не таким страшним. Наливаючи каву, Марта навіть подумала, чи варто їхати в якесь село такого спекотного дня. Чужі проблеми відійшли на другий план. Зрештою, в світі кожну хвилину коїться злочин, про який ніхто не знає. Одним більше, одним менше. Поток гарячої кави опік піднебіння і повернув думки в інший бік. Ще зовсім недавно вона не оминала жодну несправедливість. Тепер душа закам'яніла. Навчилася тримати удар, більше не озивається ні на що. Навіть жибраки, що ходять по вагонах метро чи сидять у переходах, викликають лише помірковане співчуття. Вона проходить повз них, сором'язливо притримуючи сумку, в якій лежить гаманець, але ніколи не витягає його. Оминає їх, як усі. Нещодавно, перебігаючи з автобуса на метро, почула тоненький голос «Купіть цірники, будь ласка». І вже майже пробігла, фіксуючи краєм ока, маленьку бабцю, що тримала в руках кілька коробочок із сірниками. «Кому вони зараз потрібні?» – промчала повз бабцю. Озирнулась, поплескала себе по кишенях і… побігла далі. А потім весь день картала себе, подумки поверталася туди до того тоненького дитячого голосочку. «Ні, треба усе ж таки їхати. Хоча б для того…» щоб довести собі, що ще здатна на співчуття. Марта швиденько поклала в торбинку найнеобхідніше, про всяк випадок захопила і купальник, раптом у селі річка, і вирушила до автовокзалу. Вже о десятій ранку спека стояла така, що підбори вгрузали в розпечений асфальт. За квитками до лісового в касі стояло лише дві жінки, автобус відправлявся за десять хвилин. Марта знайшла платформу і вжахнулася. Чи витримає дві години їзди у цій роздовбайці? Такі автобуси ходять лише до занедбаних сіл, запелюжені, вузькі із порізаними сидіннями та безлічу брутальних написів на спинках крісел. Дорогою до автобусу підсіло ще двоє-троє пасажирів. Марта влаштувалася на задньому сидінні і дивилася у вікно, підстрибуючи на кожному вибої, мов на гойдалці. Жінки голосно розмовляли, перегукувалися із чоловіками, автобус старих котів і підскакував, мов іграшковий. Дорога жовтим пилом клубочилася під колесами. Марта мимоволі згадала, якою була дорога до Чорногорії позаторік, торік, куди вони з Андрієм їздили відпочивати. Які дивні країни існують на світі і які дороги. Автобус мов білий лайнер м'яко йшов у жвицею – так називалося шосе, що обплутає гору гладким серпантином. Марті ніколи не забути ту дорогу. Запах гірського лісу можна порівняти хіба що з запахом моря. Хвилі соснового повітря періодично запливали у вікна, бадьорили, як наркотик. І в тих горах, посеред щільної стіни синьо-зелених сосон, мов гриби, стирчали червоні дахи охайних котеджів. Вони були розкидані по долинах і у звищах на чималій відстані. І світились яскравим теплом посеред непролазних хащів. Марті закортіло зупинитися саме там, пожити хоча б тиждень в тих горах, у тому величному спокої і тиші Зеленого моря. Яка б це була казка! В день насолоджуватись повітрям, відвідувати монастирі та каплиці, котрі якимось дивом були вкарбовані у скелі, органічно вписуючись у гірській пейзажі, ніби і не були творінням рук людських. Увечері виходити на трасу до кав'ярень, охайних, із сучасним дизайном і доброю кухнею, де господарі радіють і одному подорожньому, Пити каву чи пиво і роздивлятися довкіл. Така краса ніколи не набридне жити так день за днем і не відчувати втоми від одноманітності, адже в горах її не буває. Марта не помітила, як лишилася в салоні сама. Люди поступово виходили на зупинках у своїх селах, ніхто, крім неї, не їхав до кінцевої, до лісового. Водій час від часу поглядав на самотню пасажирку, виблискуючи металевими зубами, і Марта почувалася незатишно. «Вам у лісовому де зупинити?» Нарешті гукнув до неї водій. «А дійсно, де? До кого вона, власне, їде?» «Біля сільмагу», – наумання попросила Марта. Слово «сільмаг» вимовилося випадково, щось із забутого дитинства. Але ідея слушна. Замість того, щоб розпитувати по подвір'ях про якусь дівчину, що поїхала працювати чи вчитися до міста і не повернулася, краще завітати до крамниці і завести бесіду з продавщицею – Безпрограшний варіант. Автобус в'їхав у село. Приблизно так Марта його і уявляла. Горбаті ганки, невеличкі скособочені хати, на майдані перед зруйнованим поштовим відділенням облуплений пам'ятник якогось вождя. Колись пофарбований сріблянкою, він скидається на півзутліле тіло, певно, жахливе видовище вночі, і жодної людини на вулиці. Водій зупинив біля магазину. Марта вийшла, роздивилась. Будівля схожа більше на в'язницю. Вікна загратовані, металеві двері вкриті іржею. На них два написи, зроблені певно самою продавщицею. Зверху в лапках «Маркет», а нижче додано «Відчинено». На щастя, магазин і справді був відчинений. Марта відкинула жовті завіси з Марлі і увійшла. Жінка, що сиділа за прилавком, гортала журнал із величезним рожевим серцем на обкладинці і жувала огірок. Побачивши Марту, вона кинула огірок під стіл, поправила білу полотняну наколку, що губилася в копиці волосся, і з цікавістю подивилася на приїжджу. Марта привіталася. «Ви звідки і до кого?» Приязно, але наполегливо запитала жінка, і Марта зрозуміла, що вчинила вірно потрапила в самий центр розповсюдження інформації. «Проїздом», – коротко пояснила вона і огледіла крамничку. «Рибні консерви, мішки з крупами, борошном і цукром, ящики з печивом і цукерками, кастрюлі, різні господарські дрібниці, кутку, відра, лопати, граблі». Марта купила трохи печива й цукерок. «Ви з міста?» – знову звернулася до неї продавщиця. Їй кортіло поговорити, а ще більше дізнатися, до кого приїхала ця гарна молода панянка. Марта кивнула і вирішила розпочати гру. «Ось приїхала і не знаю, що робити», – жалібно вимовила вона. «Може, ви допоможете?» Очі продавщиці радісно зблиснули, вона сперлася грудьми на прилавок і витягла шию. «Слухаю вас!» «Я розшукую одну молоду дівчину». «Мешканку вашого села», – почала Марта. О, «У нас тут давно нема молодих. Усі розбіглися. А Що їм тут робити?» – увірвала її продавщиця. «А ви часом не з поліції?» «Я працюю в прокуратурі», – несподівано для себе збрехала Марта. Повідомлення, що до них завітала працівниця прокуратури з міста, справило на продавщицю неабияке враження. «Чим я можу вам допомогти?» Люб'язно запитала вона Можливо, ви пригадаєте, Кого з місцевих є донька, Котра приблизно два-три роки тому Поїхала в місто? Ой, у нас таких пів села Крім того, продовжувала Марта Вона приблизно мого зросту Волосся світле Лєнка! Радісно перебила її жінка Точно, завалищена Лєнка Струнка вела далі Марта ні, не Ленка, засумнівала жінка. Та опасиста. А ще ця молода жінка непогано влаштувалася в місті. «Ага», – скептично гмикнула продавщиця. «Вони всі вчитися їдуть, а потім, виявляється, шмарклі багатіям підтирають». «Має чоловіка або нареченого?» «Всі вони так кажуть». Жінка набурмосилась і почала я лозити ганчіркою по прилавку. «Та це ж вальчана Зойка!» – несподівано над самим вухом прокричав інший жіночий голос. Ані Марта, ані продавщиця не помітили, як до крамниці увійшла ще одна покупчиня і навіть встигла набрати в кошик шість поляниць, а тепер із цікавістю прислухалася до розмови. «Точно, Зойка!» – продовжувала жінка. «Поїхала торік вступати до інституту!» А навесні привезла в Альці мікрохвильовку, кофту нову турецьку. І новий холодильник купила. За що цікаво студенткам такі гроші платять? А вже ж Зойка, погодилася продавщиця. Вона і гарна, і струнка. Та й казала Валька, що має жениха багатого. Еге ж, закопилила губи жінка з паляницями. Зустрічалась з нашим Сергієм. Це, до речі, він і допоміг їй в місті влаштуватись. А тепер знайшла іншого, багатшого. Ну і молодчина, не те, що ми у свій час. Перший ліпший в кутку затиснув, і ось ти вже наречена. «А хто такий Сергій?» – урвала її Марта, відчуваючи, що натрапила на те, що шукала. «Це наш хлопець». Бігав за тою зойкою ще зі школи. Потім перебрався до міста. «А що?» Руки в нього золоті. Працює десь на хфірмі, що вікна ці модні, склопакети встановлює. Ось вона і поїхала нібито до нього. А Валька казала, що не іспити поїхала, зауважила продавщиця. Це вона тобі так казала. Коротше, це точно Зойка. У нас інші не привозять таких подарунків. Тільки за картоплею та м'ясом приїжджають. А Зойка матері завжди щось перла. То чайника електричного, то фарбу для волосся, чемна дівка. «Оближ! Ось моя майка, може, і не така розцяцькована, але хоч заміжня», – насупилась продавщиця. «А ця невідомо, чим там в місті займається». «А чи не підкажете мені ще таке? Прізвище цього Сергія і де саме він працює?» Марта навіть запишалася своїми пошуковими здібностями. Якби дізнатися щось про хлопця, можна було б розшукати його в місті і з'ясувати, чи не від нього ховається хазяйка мобільного телефону. Обидві жінки охоче повідомили все, що знали, принаймні прізвище. А потім, посперечавшись, згадали і назву фірми, якою неодноразово хизували перед селянами Сергієві батьки. Він і їм такі вікна поставив, і голові сільради, «Та не голові, а директору школи! А я тобі кажу голові! Та розуй очі! Директору, а ще й!» Вони почали жваво обговорювати сусідів, а Марта, дізнавшись, де живе мати дівчини, хутко вийшла з крамниці. Валентина Миколаївна, до якої жінки направили Марту, жила в невеличкому охайному будинку неподалік від руїн сільської бібліотеки. Марта одразу помітила на подвір'ї невисоку ходорляву жінку, яка, ставши навшпиньки, підфарбовувала раму білою фарбою. «Можна до вас?» – гукнула вона крізь паркан, побоюючись, що на неї кинеться собака. Але ніякої живності на подвір'ї не спостерігалося. Лише на городі купчилося кілька курей. Жінка обернулася. Приємне вузьке обличчя, великі світлі очі. Вона приязно посміхнулася і поквапилася відчинити перекошену хвіртку. «Будь ласка», – сказала вона і, випереджаючи запитання, уважно подивилася на Марту. «Ви від Зої?» «Власне, я б хотіла поговорити саме про неї», – відповіла Марта, зауваживши, як напружилось обличчя Валентини Миколаївни. Жінка зняла фартух, витерла ним руки і запросила Марту сісти до столика, розташованого під розлогою старою вишнею. «Відпочиньте з дороги», – припросила вона. «Зараз принесу вам соку». У мене чудовий сік, свій, як нині кажуть, без ГМО. Покришка дерев'яного столу була всіяна чорними перестиглими ягодами. Сад бренів щебетом пташок, шелестом листя. Час від часу це живе дихання саду уривалося звуком падіння плоду з якогось дерева, і на мить наставала тиша. Сонячні промінчики стирчали в кронах дерев, мов соломинки, спускалися до землі, утворювали на ній золоту сіть. Солодке повітря можна було скуштувати на смак, висунувши язика. Марта ледве так і не зробила. Посміхнулась. «Від чого вони тікають до міста?» – подумала вона. «Чому не сидиться в такому садку? Чому дають загинути бібліотекам і клубам, в котрі ходили в юності? Чому не народжують дітей тут, серед спокою і тиші? Їдуть за ілюзіями замість того, аби створювати собі умови тут, в цій затишній розкоші. Валентина принесла банку червоного соку. Поки Марта насолоджувалася прохолодним напоєм, жінка мовчала, ніби боялася почути щось погане. Нарешті вона наважилася. Від Зої давно немає ніяких звісток. Вона завжди дзвонила мені раз на тиждень. Тихо промовила Валентина і запитально поглянула на Марту. «Ви її подруга? Щось сталося?» «Особисто я з вашою донькою незнайома», – промимрила Марта, розмірковуючи, як далі повести розмову. «Тоді навіщо ви приїхали?» – прямо запитала жінка. Марта розгубилася лише на мить. «Я вчуся в одному університеті з вашою донькою», – якому впевненіше промовила Марта. А заїхати до вас мене попросила куратор групи. Зоя їй конче потрібна для якоїсь справи. От вона і думала, що вона вдома у вас. Або ви знаєте, де вона може бути. Марта відчувала, що її жалюгідні теревені якось не склеюються. Але вирішила не турбувати жінку тим, що знає. А тому на ходу намагалася вигадати більш-менш реалістичну картинку. Так я і знала сплеснула руками жінка. Відчувала, що зурочать. Адже так усе добре складалося. Аж не вірилось. Жінка захитала головою, механічним жестом скинула стиглі розчавлені вишні зі столу, заговорила, нервово жестикулюючи. Торік вступила до університету. Вона ж у мене відмінниця. Казала, що зустрічається з нашим Сергійком, він їй допомагає. У нього вже квартира в столиці, ніби то й про весілля йшлося. А приблизно три місяці тому приїхала така щаслива, каже Мамо, ти тільки не хвилюйся і не засуджуй. Я буду виходити заміж, тільки не за Сергія. Мовляв, зустріла такого мужчину, яких вже на світі немає. Розумний, лагідний, має свій бізнес, любить її так, що нікого крім неї не бачить. Привезла тоді такі подарунки, яких я з роду не мала. І сама була така гарна, одяг на ній, як у журналах. Показувала, яку обручку він їй купив. Дивовижна, зі справжнім діамантом. При мені йому дзвонила. І знаєте, так вони гарно розмовляли, як ангели. Я такого ніколи і не чула. Ми з чоловіком, царство йому небесне, за усе життя таких слів не казали. «Мені тоді затишно стало. Спокійно. Вона ж у мене одна. Дівчинка розумна, хазяйновита, добра. Чому б її не любити?» «А потім, як поїхала, так ані слуху, ані духу. Телефонувала їй до гуртожитка. Сусідки кажуть, що переїхала жити до нареченого. В університеті не з'являлася. Я тоді так переживала». «А як же весілля? А де той наречений живе, ви знаєте?» «В тому той річ, що ні». Думала їхати до Києва, до гуртожитку, але подружки сказали, що адреси не мають. І що в університет вона тепер не ходить, мовляв, сказала, що у неї тепер зовсім інша мета. «І ви ні до кого не зверталися? Наприклад, до поліції?» – знизала плечима Марта. Щоб молодят з поліцією шукали. Це ж сором який. Зоя казала, що у її нареченого висока посада, репутація ще пару днів.